Puncte de reflect Bine, v-am regăsit, dragi prieteni. Vă fericit odată în plus cu ocazia zilei de astăzi, 1 decembrie 1918, zicem ziua tuturor românilor, nu numai ziua națională a României. Vă promiteam în această ediție matinală că vom reveni la uh, Marea uh, Adunare Națională de la Alba Iulia, unde Uh, a și fost realizat uh, marele deziderat uh, din toate timpurile ale românilor. Constantin Codreanu, un notoriu uh, unionist în Republica Moldova, e invitatul acestei ediții, uh, prim vicepreședinte al sfatului țării 2, candidat la senatul pentru alegerile parlamentare din România, care vor avea loc pe 11 decembrie. Vă salut, bună dimineața, bine ați venit și vă spun la mulți ani! Bună dimineața! La mulți ani, o mică precizare. Sunt candidat la Camera Deputaților, să nu ne grăbim, cu Senatul pe urmă. Bine, am uh, preluat și eu știrea pe care am. Uh, da, nu problem, o nu știre problem. care a fost difuzată, da, de fapt, atunci când a venit și Trump Băsescu la sfârșitul săptămânii trecute în Republica Moldova v-ați alăturat împreună cu domnul Dendiu, vom reveni și la câteva dintre declarațiile făcute de domnul Băsescu, întâi de toate vreau să vă întreb cum marcați această zi de 1 decembrie, iată la 98 de ani de la uh, Marea Unire după ce Transilvania, spuneam uh, s-a alăturat uh, României. Pentru mine ca și pentru ceilalți români din Republica Moldova sunt sigur că 1 decembrie are o semnificație aparte. Am fost rugat zilele acestea de o platformă care publică în România articolele ale diversilor invitați, o platformă foarte populară, ziare.com, să scriu ce înseamnă pentru noi, pentru cei din Republica Moldova această zi și mi-am intitulat articolul 1 decembrie Ziua Națională a Speranții pentru Români din Republica Moldova. Cred că și eu și ceilalți români din Republica Moldova în fiecare an, de 1 decembrie, trăim cu aceeași speranță care reînvie de fiecare dată, care este latentă de-a lungul celor 365 de zile și această speranță este legată de faptul că noi vom putea reedita actul Mari Uniri din 1918. Această speranță crește de la an la an, chiar dacă numărul celor care o împărtășesc scade în Republica Moldova, pentru că foarte mulți cetățenii Republicii Moldova pleacă. Această speranță crește pentru că tot mai multă lume realizează că nu avem altă soluție decât să revenim în, printre români, decât să revenim într-o Românie întregită. L-am vorbit în această dimineață ascultătorilor vocii Basarabe evocând de fapt evenimentele care au precedat cele trei uniri am amintit și de unirea realizată de Mihai Viteazu, unirea din păcate efemeră la 1600, am vorbit și despre unirea țării românești cu Moldova pe timpul lui Alexandru Ioan Cuza, în 24 ianuarie și sigur ne-am referit și la evenimentele care au precedat anul 1918, de fiecare dată istoricii invocă faptul că a păreau la un moment dat conjuncturi favorabile unirii, dar bine se refereau la conjunctura externă mai binezis în acea perioadă, tocmai pentru că ideea de stat național a apărut deja în secolele 18-19 și pe timpul Mihai Viteazu nici nu era concepută o astfel de idee în condițiile în care lumea a trăit sub imperii și nu a avut dreptul la autodeterminare. Cum e situația de astăzi domnule Codreanu? În primul rând să vă întreb cum credeți că privește Occidentul spre o eventuală unificare a Republicii Moldova cu România și pe de altă parte cum privește și Rusia, cea care ne-a creat probleme ori de câte ori a avut ocazia rupându-ne de la trupul țării mamă teritorii pe parcursul anilor. Mă bucur că ați evocat aceste trei acte istorice care demonstrează faptul că românii au fost consecvenți în această năzuință a lor de a fi împreună și că unirea este un ideal al tuturor românilor, al românilor din toate timpurile și de pretutindeni. Cât ține de partea a doua a întrebării, vreau să vă spun că eu de fiecare dată le spun colegilor, mei le-am spus și le voi spune în continuare că înainte de a fi foarte atenți, așa cum trebuie să fim la ce spune Occidentul, Rusia sau oricine altcineva, haideți noi să muncim pentru unire, să pregătim această unire din interior pentru că acea conjunctură favorabilă, acea clipă astrală, dacă vreți, pe care să o putem utiliza, ea poate să apară și în luna care vine, în anul care vine sau poate peste 2 ani. Important este ca noi să fim pregătiți, ca noi să pregătim oamenii pentru realizarea acestui vis care trebuie să capete conotații cât mai pragmatice și ca atunci când vom avea această conjunctură să realizăm acest ideal, pentru că trebuie să fim conștienți de faptul că niciodată nici în cazul celorlalte trei uniri niciodată nu au existat o, să zicem, euforie națională și un acord total. Întotdeauna am avut și oponenți, întotdeauna a trebuit să luptăm pentru această unire. În rest trebuie să încercăm să Vorbim foarte clar și foarte deschis și cu cei din vest și cu cei din est despre faptul că unirea este un lucru pe care ne dorim noi cei din Republica Moldova. Așteptăm ca tot mai mulți politicieni. Este un lucru foarte important să înțeleagă acest lucru este unul dintre motivele care m-a făcut să fac pasul spre politică și ca să ajung să folosesc o tribună parlamentară ca să vorbesc lumii despre acest, acest lucru pe care ne-l dorim, despre reunificare, inclusiv la nivel național, dar nu în ultimul timp la nivel internațional. O să vadă cei care sunt curioși să consulte programul meu politic. Am chiar în stipulat crearea unei comisii pentru negocierea dosarului reunificării, pentru că știu... Avem foarte multe motive să fim supărați pe ruși, de exemplu. Dar această rusofobie nu ne ajută cu nimic. Trebuie să încercăm să vorbim foarte clar despre termenii pe care îi putem avea cu, și cu Rusia și cu Germania. Să nu uităm, noi, Republica Moldova și noi, România, națiunea română, suntem singurii care încă avem de suferit de pe urma tratatului criminal Ribbentrop-Molotov și trebuie să cerem de la cel mai înalt vârf anularea consecinților acesteia. Vreau să vă întreb, spunea pare mi se fostul președinte al României, liderul PMP Traian Băsescu, aflat la Chișinău, de, de fapt opera cu niște cifre, spunea că în jur de 48% ar fi potențialul unioniștilor din Republica Moldova și am vrut să vă întreb pe ce se bazează aceste cifre, luând în considerare că cele așa mai oficiale, să le spunem din Republica Moldova, indică așa până la 20%, cel puțin așa arăta barometrul opiniei publice, ultimul. În cazul unioniștilor trebuie să spunem lucrurile pe nume și cel mai clar lucru în, acest, în această discuție este faptul că numărul unioniștilor a crescut. Nu mai poate nega nimeni acest lucru și este un merit și o realizare a mișcării unioniste care s-a reactivat după 2009 încoace, care a reușit să readucă unirea în spațiul public, care a reușit să realizeze o serie de proiecte, ce a contribuit la mărirea numărului unioniștilor. Sondajele sunt mai multe important este că inclusiv oponenții noștri extrem de agresivi socialiștii vorbesc deja de peste 20% de unioniști în Republica Moldova, sondajul lor arăta 23%. Un alt sondaj arăta un, un, un, cifră de un număr de 32% de unioniști care ar susține idealul unirii și acel sondaj a realizat de magenta la comanda postului Realitatea TV de la București, mai avea o întrebare foarte importantă asupra căreia noi trebuie să ne oprim când vorbim despre unire și anume faptul că atunci când întrebarea era indicat și beneficiul pe care îl va avea cetățeanul moldovean, adică pensii de patru ori mai mari, salarii de trei ori mai mari, numărul unioniștilor, numărul celor care își doresc unirea, crește la peste 50%. Adică, adică atunci când e vorba de bunăstare, lumea gândește altfel. Deci, exact acele spoturi pe care le-ați defuzat înainte de începerea emisiunii, adică spoturi scurte în care oamenilor li se spune care sunt beneficiile unirii, sunt cele care contribuie pentru că marea problemă în Republica Moldova este faptul că spațiul media este controlat în proporție de peste 80% de mass media rusească și posturi ca, ca și cel al dumneavoastră, de altfel, de vocea ca care sper să nu dispară, sper să reziste în continuare, este nevoie de radio Vocea Basarabie în Republica Moldova, sunt acele mici flacări care încă mai pot duce în Republica Moldova, în țânul comunităților, adevărul despre tot ceea ce înseamnă România, dar despre tot ceea ce înseamnă româniț, pentru că agresiunea Moscovei, propaganda aceasta, războiul hibrid pe care îl duce Moscova în Republica Moldova este unul care lasă urmări foarte mari, din păcate, și spală în continuare creierile cetățenilor din Republica Moldova ziceam de alegerile prezidențiale au arătat că nu prea au susținut forțele unioniste cetățenii, chiar și unioniști, în raport cu cifra pe care o avem uh, din sondaje. De ce credeți că nu își pot valorifica uh, voturile cei care pledează pentru Unirea Republicii Moldova cu România în campania electorală? Chiar dacă spuneam iată, sondajele ne arată că uh, ar trebui să avem probabil dacă nu cel mai mare, al doilea partid din Parlament ca număr de deputați. În primul rând vreau să vă asigur că în 2018 vom avea al doilea partid ca număr de deputați, un partid unionist la Chișinău. Este un lucru pe care mi-l propun și eu și colegii mei. Am făcut pasul în politica de la București, dar vreau să mă implic și în politica de la Chișinău. În al doilea rând, rezultatul înregistrat de cei care au pledat pentru unirea cu România, pentru reunificare, este un rezultat slab pe care îl regretăm. Și noi am anticipat acest lucru. Noi, când spun noi, mă refer la sfatul țării 2. Noi am inițiat în vara acestui an niște negocieri în care am propus partidelor din Republica Moldova, care susțin care unele mai decesiv, unele mai puțin decesiv, unele mai puternic, unele mai puțin puternic, idealul reunirii, să avem un candidat comun. Unic, da. Un candidat comun, un candidat care să reprezinte, într-adevăr, cele Câteva zeci, cele 25-30% sigure de votanți în, în aceste alegeri. Am participat și eu la câteva dintre într-unirile astea care a început Le să în primăvară. Exact, au început în primăvară, în vară am ajuns să purtăm chiar negocieri față în față, dar pe parcurs numărul partidelor, numărul și liderilor care au mai rămas să, să discute despre acest proiect s-a a, -a diminuat și în cele de urmă nu am mai avut un candidat comun și din păcate s-au a mers pe, s -a dispersat, s -a dispersat vot, voturile unioniștilor. O parte dintre ei au declarat foarte clar că dacă nu reușim să identificăm un candidat comun, vor vota pentru oricine altcineva. Uh, și mai este o altă problemă, dar nu știu, nu nu Bun, vreau hai să să, vorbesc să vorbim de... de lipsa de unitate a, a celor care se implică în politică, uh, cei care vorbesc de necesitatea unirii Republicii Moldova cu România, dar nu știu să se împace în cele din Asta urmă. Asta e problema, să știți. Asta și, este problema. Și de ce nu ar reuși? Uh, pentru că vedem, se dau care sunt mai unioniști dintre ei. Unii se acuză pe alții că, de fapt, ar reprezenta forțe caghebiste și că ar fi un caltroian în rândul unioniștilor și așa mai departe. Ne punem și noi întrebarea asta. Când, de ce avem nevoie, de fapt, care este factorul care să consolideze forțele politice unioniste din Republica Moldova? Văd că sunteți optimist în această privință când vorbiți de anul 2018 și de un part, o formațiune impunătoare în legislativul de la Chișinău. Bănuiesc că trebuie pregătite toate etapele pentru, siguranță, siguranță. pentru asta, că mai sunt cât doi ani maximum la dispoziție până la alegerile parlamentare, dacă acestea bineînțeles nu vor fi anticipate, dar bine, asta e o altă problemă și nici premize acum nu prea, nu, nu, nu prea sunt. Zic că asta să fie problemele de cum re veți reuși dumneavoastră să consolidați o forță politică, una care să fie și susținută și una care poate să împace și altă forță care nu au reușit până acum, în ciuda faptului că poate s-au străduit sincer să să realizeze uh, desideratul Unirii, dar nu obțin susținerea electoratului din câte vedem. Să știți că nu este o idee care mi-a venit mie peste noapte, este o idee pe care am discutat-o deja la întâlnirile pe care le-am în calitate de candidat în afara Chișinăului. Oamenii sunt extrem de mulțumiți, oamenii sunt, uh, au acea saturație când vine vorba de actuali lideri politici și vor alte forțe, vor, vor alți oameni în față, pentru că acești lideri și-au pierdut din credibilitate iar votul este cel mai clar indiciu al lipsii de credibilitate, pentru că haideți să ne aducem aminte cum a câștigat alegerile prezidențiale în Republica Moldova Traian Băsescu atunci când a participat la ultimele alegeri cu un scor de peste 90%. Și nu știu, nu aș vrea în această zi de sărbătoare să adresez cuvinte care să supere pe careva dintre unioniștii noștri. Eu am spus că nu e neapărat nevoie de să zicem, un nou partid, o nouă formațiune care să bată în celelalte formațiuni unioniste. Eu vin cu această lozincă de unire unioniști pe care am lansat-o în uh, sectorul civic, vreau să o aduc și în sectorul politic și vreau să vedem cum putem lucra ca să avem o forță cât mai impunătoare, cât mai puternică din toate punctele de vedere, pentru că da, vine 2018, a rămas foarte puțin timp. Este extrem de puțin timp și dacă ratăm anul 2018 atunci când, nu neapărat trebuie să fie anul reunirii, ci trebuie să fie anul în care să dăm start unui proces foarte clar, foarte, să stăm așezați să vorbim foarte calm despre o strategie foarte clară pentru realizarea reunirii de aceea noi, Partidul Mișcarea Populară vom avea în Parlamentul de la Chișinău, acea tribună de la care vom vorbi despre un minister al reunificării și pe care îl vom cere ca să fie creat în viitorul guvern pe modelul german pentru a vorbi despre de unire într-un mod cât mai pragmatic și pentru a elabora strategii foarte clare în această direcție. Deci un minister al reintegrării la București. Reunificării. Reunificării, a reunificării, a, a reunificării da. la, București, la București, să fie clar. Dacă tot aveți planuri de implicare în politica din Republica Moldova, bănuiesc că pe Undeva v-ați gândit și la o viitoare echipă? Va fi vorba de oameni noi și de oameni vechi sau ce se prefigurează dacă tot... Eu aș vrea să implementez același model care există în acest moment la partidul Mișcarea Populară. Acolo peste 85% dintre membri sunt oameni care nu au mai făcut politică până acum oameni care au făcut pentru prima dată la fel ca mine pasul spre politică. Cu siguranță nu poți face politică doar cu oameni noi ai nevoie și de oameni cu experiență și noi ne bucurăm că alături de noi este președintele Traian Băsescu un totuși președinte al României cu două mandate la activ și cel mai bun politician din România același principiu vreau să-l aplic și în Republica Moldova, vreau să aducem oameni noi va trebui cu siguranță să mergem foarte ușor foarte așezat, foarte calculat spe, pe, spre acest obiectiv al nostru care este anul 2018, să să creăm un grup de inițiativă, să creăm o echipă, să identificăm oamenii care ar vrea să se implice în politică o politică pe care, din păcate, foarte mulți o văd ca extrem de murdară pe de-o parte și extrem de, cum să zic eu, neplăcută ca și activitate, ținând cont de faptul că Republica, în Republica Moldova Clasă Politică a, fost, a ajuns să fie identificată cu tot ce, ce înseamnă corupție, cu tot ceea ce înseamnă hoție. Eu sunt convins că noi putem schimba lucrurile dacă vom, vom face pasul spre politică, și atunci, și în acest caz, vorbesc despre oamenii care nu au mai făcut politică până acum. Mi este, foarte important, mi este foarte interesant cât va reuși să obțină mișcarea populară la alegerile parlamentare din România. Pentru că tot am vorbit că politicienii unioniști din Republica Moldova nu au priză la, chiar la electoratul pro unionist E interesant pentru că și domnul Băsescu a că există vreo 78% de susținători ai Republicii de reunificare în rândul cetățenilor români. Mie e interesant cât va fi valorificat, va valorificat acest potențial de către. și vom vedea pe data de 11 decembrie, da? pentru că tot sunt realizate de către formațiuni politice, anumite sondaje interne, aș vrea să vă întreb ce credeți, probabilitatea e mai mare, adică atracția uh, cetățenilor români de peste prut e mai mare față de actorul unirii decât... Uh, celor din Republica Moldova. Aveți perfectă dreptate când spuneți că numărul ministrilor în România trece de acel prag de 70%. Diversele sondaje arată un, între 60 și chiar 85%. Cu siguranță acest potențial nu poate fi valorificat de nicio formațiune politică. Este imposibil ca un partid din România să înglobeze atât de mulți votanți și măcar dacă uităm... starea de spirit aici pe malul stâng al Prutului era alt și cetățenii așa din e, România de peste e. Prut ne-ar fi privit altfel. Uite, domnilor, ăștia vor, dar dacă nu vor, la au ales pe Dodon... Așa e, să știți, din păgate, asta este, asta este situația, nu trebuie să ne ascundem foarte mulți. Când ajungem să le vorbim celor din România despre reunire, ne întreabă, privind ne îndrept în ochi în și cu un uh, foarte mare reproș. Ce fel de unire vreți, domnilor, dacă l-ați ales pe Dodon? Și dacă aici, în România, îl votați pe Dodon? Așa pentru e. că la secții din, de din, votare exact, Dodon a câștigat alegerea, a luat mai multe, mai multe voturi decât de candidatul un... care vorbește despre unire. Așa e, vorbim despre sondaje, sondajele cel puțin acum au fost, sunt mai ameabile cu noi, cu Partidul Mișcarea Populară, pentru că până mai recent ne dădeau în afara Parlamentului. Acum au urcat la șapte, eu sunt sigur că noi putem să urcăm și mai mult, pentru că să nu uităm că sondajele se fac în, în interiorul României. Or, o mare parte dintre voturi vor veni vin din afara deaspora, da. României, vin din diaspora, vor veni din Republica Moldova, deci scopul nostru al Partidului Mișcarea Populară este un scor de două cifre și cu un astfel de scor ajungem să condiționăm guvernarea. Ori, ori atunci când vom ajunge să condiționăm guvernarea, Traian Băsescu a spus foarte clar, noi nu vom putea accepta un guvern fără ca acest guvern la rândul său să accepte obiectivul nostru major, obiectivul nostru stipulat în programul politic și anume reunirea. Tocmai de ce este foarte importantă participarea la vota celor din Republica Moldova în mod expres, ca să dăm un semnal foarte clar. Să le spunem că noi suntem mulți, că vrem să votăm și că ne implicăm în viața politică românească, pentru că nu mai avem încredere în politicienii de la Chișinău. Unii s-ar întreba acum de ce domnul Traian Băsescu nu a fost, a fost atât de vocal pe timpul când era președinte în privința unificării. Bine, se spune că diplomația presupune și niște reticențe față de anumite valori către care tinzi, dar oricum acum face declarații publice, promisiuni electorale, nu are încotro dacă va intra în Parlament formațiunea pe care o reprezentați, sigur va intra în Parlament, va trebui să susțină această, această idee în continuare. În plus. De ce nu atât de vocal domnul președinte fostul președinte al României Traian Băsescu? Știți foarte bine că există anumite cutume atunci când vorbim de niște poziții într-un stat și atunci când Traian Băsescu era președinte al României, numărul celor care ieșeau în stradă pentru unire să ne aducem aminte, în Republica Moldova crescuse, da. în Republica Moldova nu era la fel de mare ca și acum. Din 2009 încoace, din 2010 încoace, am reușit să aducem foarte mulți oameni în stradă și am reușit să readucem unirea în spațiul public. Până atunci nu exista această masă de oameni care să fie foarte vocală pro-unire în Republica Moldova. Să, uităm, să nu uităm că eram în plin regim Vorunen la Chișinău și că. Declarații ale unui președinte de stat, care totuși este un stat străind de iure, ar fi putut fi interpretate extrem de neplăcut sau extrem de neavenite pentru, de către comunitatea internațională. Pe de altă parte, Preambăsescu a vorbit de fiecare dată la Consiliul European despre Republica Moldova. Așa cum Polonia făcea lobby pentru Ucraina, România făcea lobby pentru Republica Moldova. Vă pot reda și o discuție pe care, despre care ne-a pausit de domnul Traian Băsescu, pe care a avut-o cu președintele Franței, Nicolas Sarkozy, și căruia i-a spus că domnule Sarkozy, peste Prut, sunt români ca noi. Ce părere aveți dacă cele două state vor redeveni ceea ce au fost înainte de pactul pentru molotov Sarkozy a spus foarte clar că nu are nicio problemă dacă 4 milioane de francofoni vor deveni cetățeni ai Uniunii Europene. Mă știți foarte bine că au existat discuții chiar cu președintele Voronin la un moment dat, pe care le-a recunoscut și Voronin, comunistul Voronin, când Traian Băsescu i-a propus o funcție în statul român ca să accepte un scenariu. Ei bine, a luat-o mai în glumă așa. Și nu în ultimul rând să nu uităm că Traian Băsescu este până în acest moment singurul președinte al României, care a declarat din poziția de șef al statului că Următorul obiectiv de țară al României după integrarea în NATO și în Uniunea Europeană este unirea cu Republica Moldova. Niciun alt președinte nu a făcut acest lucru Ba mai mult, chiar al actualul președinte al României vorbește Despre integrarea europeană a Republicii Moldova În condițiile în care toți știm foarte Bine că nu putem vorbi despre Integrarea europeană a Republicii Moldova Cu tot ceea ce aveam noi iar, Giulia în Ce spuneți despre oponenții politici De la București Care candidează în această campanie Și mă refer la cei care au mai multe șanse Să formeze o viitoare guvernare În cazul în care veți Încropi o coaliție ce? credeți că, zic ei despre idealul național de unificare, vor accepta și în ce măsură ar putea accepta niște acțiuni de apropiere ale celor două maluri ale Prutului, pentru că tu vorbim de această apropiere, bine mai mult în cazul regiunii transistrene, dar vorbim tot de necesitatea interconectării energetice, avem nevoie de poduri de piatră, nu mai zic de să le pomenim azi pe toate, dar în ce măsură sunt, întrebam, posibile aliații din viitoarea guvernare să colaboreze eficient în direcția acestui deziderat? România a avut un pact de la Snagov, un document prin care clasa politică și-a asumat obiectivul integrării euroatlantice. În programul meu politic există un punct care se cheamă Pact pentru Unire. Voi elabora un document cu care voi merge la reprezentanții tuturor partidelor politice de la București și le voi propune acest pact, acest document, îi voi invita să semneze acest document și voi face public atât semnătarii, cât și cei care refuză să semneze. Ori în condițiile în care sondajele arată că numărul celor care ar susține unirea cu Republica Moldova în România este de peste 80%, ar fi un act de suicid politic din partea partidilor politice să nu susțină acest demers. Noi contăm pe acest demers, credem în el ca un adevărat proiect de țară, este singurul proiect de țară pe care îl poate avea România în acest moment și suntem, că suntem siguri că îi vom putea convinge de necesitatea instituționalizării procesului reunificării, pentru că asta lipsește în acest moment. Nu avem un minister care să se ocupe de acest lucru, nu avem o agenție sau măcar un consilier la Cotroceni care să se ocupe de această problemă. Altfel zis, pentru a nu-și pierde electoratul vor fi nevoiți uh, să accepte acțiuni de unificare. Inclusiv din acest motiv, eu totuși cred, sunt optimist sau poate naiv, cine știe și cred totuși că cei de la București sunt, sunt și ei români ca noi și trebuie să se pătrundă de, pătrundă de acest sentiment național, chiar dacă este greu în această lume materialistă, că trebuie să facem acest lucru, că nu există altă opțiune, mai ales că ce le spunem și ascultătorilor noștri că atunci când vorbim despre reunire în România, noi le spunem că beneficiile sunt de ambele părți. Pentru că și România are de câștigat de pe urma reunificării, are de câștigat în arabil, suprafețe de teren arabil care va crește potențialul agricol, care va crește alocațiile din partea Bruselului pentru tot ceea ce înseamnă agricultură, are de câștigat forță de muncă, are de câștigat piață, are de câștigat număr de cetățeni care îi crește votul în Parlamentul European și nu în ultimul rând are de câștigat o poziție strategică extrem de importantă pentru tot ceea ce înseamnă NATO și o Românie puternică este beneficiul și, cel, și pentru ceilalți aliați, Ca aici ne întoarcem la discuția despre ce va spune Occidentul. Occidentul nu spune nimic pentru că noi nu facem nimic în acest sens, pentru că noi nu ne-am asumat la nivel de guvern, la nivel de președinție și de parlament idealul reunirii, acest ideal pe care, iarăși, repet, trebuie să-l facem cât mai pragmatic și să vorbim despre el cât mai strategic posibil. Și beneficiile pentru Republica Moldova, că ați vorbit de cele ale României în momentul în care vom avea terenuri, vom, am vorbit de terenuri agricole și tehnica respectivă va fi disponibilă agricultorilor din Republica Moldova apropo de acele spoturi, avem și unul cu privire la agricultură, România a primit investiții serioase în agricultură chiar a avut comisarul pentru agricultură la Uniunea Europeană, la Comisia Europeană ca să, ca să precizez. O întrebare la care tot revin ascultătorii noștri și sigur nu e o primă întrebare de acest gen dar am văzut că domnul Traian Băsescu știa că am schimbat părerea în privința modului de reunificare când vorbim de regiunea transnistreană, la un moment dat mi-aduc aminte, vorbea când era președinte al României Faremise, spunea că unificarea se va produce cu tot cu regiunea transnistreană și ulterior am citit niște declarații că nu va fi posibil acest lucru vrea să ne despicați firul acestei probleme în cazul unirii, ce facem cu regiunea transnistreană, ziceam că și ascultătorii ne tot întreabă, întreabă pe invitații pe care avem, ori de câte ori avem ocazie. Tot am pomenit la începutul acestui interviu despre ziare.com, pe aceeași platformă am un articol dedicat problemei transnistrene în care fac o introspectivă în tot ceea ce a însemnat scenarii de-a lungul timpului pentru soluționarea conflictului transnistrian, și analizez și o posibilă soluție a conflictului transnistrian odată cu realizarea reunificării. Vorbesc acolo despre introducerea unui corp unui misiuni internaționale ONU de pacificare să nu avem ceea ce avem acum în regiunea transnistriană că nu avem pacificatori acolo, ruși avem soldați ruși care au luptat cu noi în 92. Și propun acolo și un scenariu care a fost aplicată în Cipru, adică aplicarea, introducerea acestor căști albastre, misiune internațională și realizarea unui plebiscit, unui referendum. După 5, 7 sau 10 ani, urmează să stabilească experții, cei care se pricep în tot ceea ce înseamnă soluționarea conflictelor, dar trebuie să aplicăm acolo un principiu foarte clar, un scenariu care a fost vehiculat în Republica Moldova, care s-a numit 3D de militarizare decriminalizare și democratizare ei mai adaug un D și anume desovietizare pentru că asta este marea problemă în regiunea transnistriană, în continuare homo se simte că la el acasă acolo și trebuie să nu uităm un lucru important că dacă ne uităm pe rapoartele economice pe schimburile economice care există acum între regiunea transnistriană și federația rusă pe deoparte regiunea transnistreană și în Uniunea Europeană pe de alta, o să vedem, spre surprinderea multora, că mai multe mărfuri pleacă în Uniunea Europeană decât în, regiune, decât în Federația Rusă. Eu sunt convins că noi, în primul rând, nu trebuie să renunțăm. Mie nu-mi place să renunț și mie mi place adică să lupt. unirea cu tocul cu regiunea Noi trebuie să luptăm pentru regiunea transnistreană, să vedem ce putem face pentru a ține regiunea transnistreană într-o Românie reunificată, după acel scenariu pe care îl spuneam. Să le oferim oamenilor posibilitatea să aleagă în cunoștință de cauză, pentru că, în moment, ei sunt controlați, sunt manipulați și văd în noi, în mine, în dumneavoastră, în toți noi, văd niște dușmani de moarte, din păcate, pentru că asta le s-a insuflat de mai mult de o generație. Nu știu, eu sunt optimist că putem păstra regiunea transnisteană, chiar e dacă... interesant cum vom reuși să combatem, iată, acest fenomen de care continuă, spune, spuneți, de sovietizare, în condițiile în care uh, Rusia controlează această regiune și mediatic, mai ales mediatic. Mai ales mediatic, așa e. Și nu po poți să te aștepți acolo la o revoluție împotriva anumitor lideri, de altfel oricine nu candidează la așa zis alegeri parlamentare sau prezidențiale de la ei în Sovietul uh, Suprem, uh, toți sunt pentru unirea cu Federația Rusă. Și vă dați seama că iar să se ivească vreun oponent, vreunul care să dorească reîntregirea cel puțin Republicii Moldova cu regiunea transnistreană, nu ar fi susținut mediatic pentru că așa nu vrea Rusia. E interesant cum să acționăm așa încât Federația Rusă să fie de acord, să schimbe trupele de pacificatori, așa zis pacificatori, într-adevăr în niște pacificatori, să, să democratizăm această regiune, să fie presă libera, bine, cu libertatea presiei stăm pro și noi, dacă multă libertate strică, tot spunea unii. În fine, să, e interesant cum să -ă, intrăm în acest spațiu pentru a-l democratiza, pentru că fără cetățenii din regiunea transnistriană nu putem face nimic, putem să luptăm de pe acest mal. Sigur, sigur, așa e. Ei vor spune tot timpul că ei nu vor că își consideră viitorul alături de Federația Rusă și așa mai departe. Au Eu fost niște încercări, da. scuzați-mă, au fost niște încercări, se organizau aici pe la vadul lui Vodă, niște training-uri, seminare cu jurnaliști, reprezentanții a organizațiilor non-guvernamentale de pe ambele maluri, Nistrul, nu știu pe cât de non-guvernamentale și obștești sunt cu adevărat asociațiile de acolo, dar vă spun că am participat la câteva dintre respectivele evenimente și ceea ce se numește la ei sau reprezentant al asociației obștești, îți spui mâinile în cap. El operează cu termeni cu care opera Smirnov la vremea lui și cu care vine și astăzi șefciuc. Adică e foarte greu de democratizat această regiune dacă tot vrem să luptăm pentru ea, cum, cum spuneți. Ar trebui găsite niște etape de soluționare și a acestei probleme. Eu zic, poate domnul Băsescu, cel care cunoaște mai multe de desubturi în genere în sistemul geopolitic, ar putea. Plănui câte ceva în acest, în acest sens. Eu cred că cel mai important aspect în această discuție, privind dosarul transnistrian, este, așa cum spuneam, începerea unor negocieri directe București-Moscova. Așa. Să știm foarte clar cum stăm. Putem sau nu putem? Ne, ne o dau, ne, la, ne -o lasă sau vor totuși să o facă aici un grad 2. Trebuie să-i ofer ceva la schimb. Trebuie să discutăm nu zic de teritoriu, să... dar ceva la da, schimb. Da, da, Pentru că altfel. Cel puțin într-o primă etapă. Da. În plus, eu cred totuși că, inclusiv cei din regiunea transnistriană, dincolo de spalat pe creier și dincolo de manipularea la care sunt supuși, sunt cetățeni care vor să trăiască mai bine. Ori, acești cetățeni realizează că singura modalitate de a trăi mai bine este Uniunea Europeană. Și eu am convingerea că, odată văzând că. Codrianu, cei de pe celălalt mal al... Da, doar o paranteză că tot da. repetăm acest lucru. Că, da, cetățenii din regiunea transnistrană vor să trăiască mai bine. Dar cei care exportă, spre exemplu. acest exemplu cu exporturile. Ăștia sunt oameni de afaceri, ei cunosc bine cum stau lucrurile, dar omul simplu nu simte că Uniunea Europeană e mai bine din moment ce îi se induce ideea că nu, acolo e rău. Deci omul care exportă se ocupă de niște afaceri. Bine, și... Bă, mijlociu și afaceri mai mari. Dar ăștia sunt cei care exportă Uniunea Europeană și văd viitorul european cumva mai bun. Restul, omul de rând, ce să știe? El așteaptă salarii sau pensii. E greu să-i să convingi iată, prin pe, exemplificând tema exportului, spre exemplu. Probabil, dar merită încercat. Probabil. Dacă în urma acestor exporturi înțeleg că ar beneficia Cetățenii să din, are, din în... Să se vadă niște pași concreți Știți cum e la noi, îți face drum americanul Tu îl votezi pe rus Nu știu cum e, așa e așa Îi e. faci guvernul României credințe și la zi, Chiar de satele alea inundate, refăcute Au stat ăștia și s-au uitat Victimele de fapt Au stat și s-au uitat Cum le făceau case, nici nu puneau mâna Să iau un chirpici Ceva acolo să să ajute. Adică așa suntem noi, cum, cum ziceam, e. avem problema asta de mentalitate, ce să-i faci și când ne mai referim și la cei de dincolo de Nistru, e și mai grav. O mentalitate care totuși este construită așa cum cred că suntem ambii de acord, prin mass media ori propaganda și acolo, și aici în continuare își face, își face efectul, și acest lucru se vede și în modul în care cetățenii abordează diverse probleme și în modul în care votează, din păcate. Și un alt punct al programului meu este un proiect care a fost început în 2016, dar care a fost din păcate lăsat baltă și anume proiectul, spațiul informațional comun România Republica Moldova sunt convins că știți despre ce este vorba noi vrem să-l aducem de la proiect la, să-l implementăm, să devină realitate pentru că e nevoie de cât mai multe posturi de televiziune și de radio din România care să ajungă aici în Republica Moldova mai ales după ce ne s-a furat TVR-ul mai ales după ce se fac presiune asupra celor care încă mai există să fie închiși și aceștia mai ales în, care, în condițiile în care presa, care să nu fie controlată financiar de anumiți oameni, e pe, e pe ducă în Republica Moldova. Dar cum vi se pare astăzi această instituție, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, despre care unii zic că e o instituție mai mult decât ineficientă, o instituție care acordă frecvența la comandă, spre exemplu? Am aflat despre stopoarea mea, de exemplu, că fămul. Sper că nu e o problemă, că nu, noi, nu problemă. mai fac publicitate. A ajuns... Nu facem nimănui publicitate. ai noștri nu trec în altă parte. A ajuns, Fresh FM ul a ajuns pe mâna uh, postului rus. Deci pe frecvențele pe care emitea uh, până mai recent Fresh FM, acum emite uh, postul ăsta rusesc, în care se emite doar în limba rusă, cântice doar în limba rusă, emisiuni doar în limba rusă. Și am mai pierdut, am pierdut o bătălie din păcate în acest război al uh, mass media și sunt uh, tot mai puține în loc, să, în loc să câștigăm, în loc să ne revenim, în loc să fim noi care să fim majoritari și să avem acces când spun acces mă refer la cetățeni care să aibă acces la mass media de expresie română în Republica Moldova ajungem să pierdem și pe cele pe care le avem și e mare păcat nu știu, nu vreau să comentez activitatea CCA-ului știu că sunt știu că au fost suficiente reproșuri la adresa lor nu cunosc că dacă au făcut sau nu au făcut de ceea ce sunt acuzați, știu totuși însă că în Republica Moldova stăm foarte prost la capitolul mass media și trebuie neapărat să facem ceva în acest sens pentru că altfel vom pierde, vom pierde și următoarele alegeri și mă refer nu doar la alegeri politice ci și alegeri ca și stat, alegeri ca și societatea. Spuneam, poate așteptăm din partea mișcării populare un plan concret în relațiile cu Federația Rusă în privința regiunii transistrene. Spuneam de trei băsescu cu cel care cunoaște mai multe în politică externă și de politică extern, cu siguranță, da. adică noi ce facem aici, analizăm eventuale scenarii și facem niște speculații, dar cunoștințele și de desupturile sunt acolo sus la cel care a fost președinte de două ori, cel care a fost și o serie de, a avut o serie de întâlniri cu președintele rus Vladimir Putin și care ne va fi util și nouă și României ca experiență și ca om care să meargă să discute acest dosar la Moscova. Ce spuneți despre acele tachinări între domnul Băsescu și Igor Dodona, atunci când venise la Chișinău. Tream Băsescu a vrut să-i dea sfaturi, celălalt a reacționat, spune că nu are nevoie. Discuțiile au mers bine, tachinările astea au mai continuat ulterior. Da, da. Traian Băsescu nu a vrut să dea sfaturi, chiar i-a dat unul în mod direct să țină Republica Moldova spre direcția vest, vest pentru da. că e singura direcție posibilă iar reacția lui Igor Dodon a fost o reacție imatură, nu are nevoie de sfaturi, nu are, eu din punctul meu de vedere, orice om cât de cât educat și cu un IQ cât de cât ridicat, are mereu nevoie de sfaturi și poate mereu învăța de la ceilalți, inclusiv cel puțin să aibă bunul simț să asculte mai ales că totuși, așa cum spuneam Vorbim de un președinte de stat care este membru al Uniunii Europene, al alianței nord-atlantice, care are o experiență enormă în spate, o experiență politică inclusiv, ori Igor Dodon până acum a avut experiență de un politic uh, loser care a pierdut orice alegeri și care ar fi pierdut și aceste alegeri prezidențiale dacă nu ar fi existat fraude masive. Uh, bun, ce credeți că va vor reprezenta relațiile dintre Republica Moldova și România cu Igor Dodon președinte? Nu se va schimba nimic, absolut nimic. Eu am avut recent un interviu în care am spus că Igor Dodon a trebuit să fie declarat persoana non-grata în România. La puțin timp l-am surp surprins pe Igor Dodon declarând la un post de televiziune că Vezi, doamne, noi suntem frați cu românii, trebuie să trăim bine cu românii. Chiar a recunoscut că avem rădăcini istorice comune. comune. Deci extrem de surprinzător a devenit pisoiașul care se gudură pe, pe lângă noi, cei care nu l-am votat și care nu l, l acceptăm, pentru că este conștient că nu va putea face nimic, nu va putea schimba nimic. Nu și va putea interzice unionismul. Cu siguranță nu va putea interzice unionismul. Nu, nu va putea... putea retrage cetățenia domnului Băsescu? Nu va putea. Și nu. tot așa, și continuăm. A. Nu va putea denunța acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Nu va putea nu va... alunga jandarmul român pentru că nu e. Așa. <laughs> și nu va putea, nici măcar nu va putea anula examenul ăsta de la BAC. Pentru că îl înțelegem că asta e marea lui speranță, că așa va avea mai mulți simpatizanti și mai mulți susținători, Dar Nu va putea face nici măcar acest lucru. Deci și este și va fi în continuare, dacă va fi confirmat să așteptăm, să vedem ce urmează, dacă va fi confirmat ca și președinte al Republicii Moldova, va fi un președinte impotent, un președinte care să fie controlat de cel care l-a făcut președinte, de Vlad Plahutniuc, nimic mai mult. A zis că va merge la București după ce va merge la Moscova, Bruxelles, vine la București, despre Kiev n-a mai vorbit, că acolo nu știe nici el. Nu semn, se știe dar... dacă va fi primit la Chiev, da. da. da dar la București e interesant cum Va sta de vorbă cu Klaus Iohannis, cel puțin, da, bine, Klaus Iohannis va ține și el cont de acele cutume despre care vorbeați fără doar și poate, dar oricum uh, uh, nu ești re... la București nu ești reprezentat atunci când merge un Igor Dodon. Cetățeanul nu este reprezentat cu, cu adevărat. Vom urmări și respectivele evenimente, zic să revenim la ziua de astăzi 1 decembrie 2016 evenimente legate de ziua națională a României, mie îmi place să zic ziua națională a Românilor pentru că am fost și noi parte componentă a României mari după acel mare act al Unirei de la Alba Iulia, un tricolor de un kilometru urmează Asociația ODIP să-l desfășoare astăzi în centrul Chișinăului la, la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt am înțeles, da. de la ora 13 veți merge încolo probabil, Cu siguranță. Noi are am... nevoie uh, tricolorul să fie ținut de multă lume, dacă e tot de un kilometru. Și... Cu siguranță, noi am avut și o conferință de presă comună cu cei de la ODIP Sfatul Țării 2, au fost alături de noi și veteranii la războiului de, de la Nistru, am spus, am invitat știți, să vină în centrul Chișinăului Ziua Națională a României este mereu un uh, prilej de sărbătoare în publica Moldova. Astăzi vor avea mai multe serii, o, o serie întreagă de evenimente. Voi merge chiar în câteva minute la metropolia Basarabia acolo unde va avea loc un Tedeum. După asta neapărat voi fi prezent în centrul Chișinăului la acest record, cu adevărat este un record care sper să fie observat și la București. Deci cei care văd doar Dodon la Chișinău, vreau să vadă și unioniști și un tricolor imens la Chișinău. Vom merge și la Teatrul Latina acolo unde doamna de țărnă românca noastră inimea, să ne așteaptă și vom continua să sărbătorim alături de cei care sunt în afara Republicii Moldova, cei care sunt plecați pe la Alba Iulia, pe la București. Suntem alături de ei și, într-adevăr, este, este o sărbătoare națională, inclusiv în Republica Moldova. Sincer, pentru că suntem pe final sperați că în 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, poate fi realizată din nou de asta dată între Republica Moldova și România. Da. da. Adică există suficient timp pentru... deci doi ani avem până atunci. Ba chiar unul doar, ba chiar unul doar. Unu în funcție trebuie de... Trebuie să luptăm, trebuie să luptăm și să fim pregătiți și să ne pregătim de ceea ce discutam la început, de conjunctura favorabilă de clipa astrală care poate interveni oricând, în funcție și de ceea ce se întâmplă în exteriorul Republicii Moldova și al României. Este important să fim aici, să fim pregătiți și să realizăm reunirea, dacă vom putea, vom avea condițiile necesare pentru acest lucru, dacă nu, anul 2018 trebuie să ne prindă pregătind actul reunirii, așezat calm cu instituțiile ale statului român implicate în acest proces și cu un parlament de la Chișinău în care să existe unioniști. Pe final vă reamintesc că ați pledat la un moment dat pentru un referendum pentru unificare, dar zic și acest moment trebuie să aibă loc atunci când etapele de pregătire vor fi deja trecute de pregătire a societății de pe ambele maluri ale prutului deci noi, noi mai puțin pregătiți mulțumesc lui Constantin Codreanu pentru participarea la această emisiune. Vă urez succes și în alegerile Parlamentare din România Alegeri care vor avea loc pe 11 decembrie, decembrie. Așteptăm pe toți cetățenii români să vină la vot Pentru că nu este vorba Sunt doar peste de niște 30 alegeri 30 de secții de votare Ceva mai mult decât în alegerile parlamentare trecute Pe teritoriul da, Republicii Români da, 12 la Chișinău, 2 la Bălți și în restul raionelor. La mulți ani încă o dată Trăiască România, trăiască toți românii Mulțumesc lui Constantin Codreanu, îl așteptăm și pe Traian Băsescu, una dintre emisiuni, de ce nu aici, în studioul Vocii Basarabie. La mulți ani, dragi români, vă spun din fața microfonului și Vitalie Enache, urmează știrile orei 10 mâine, ne reîntâlnim din nou la o nouă ediție după transmisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Numai bine!